Jepertek, e, polizia frantxek oiak, eguzkienea joan zen liburutegia miatu nahi zuelako. Han, hane zegoen. Hane, aitonaren intimitate sartzeagatik apur bat dezeroso sentitzen zen. Poliziak, gauza guztien gandik, oarrak hartzen zituen. Bi gero sabor poltsak miatu zituzten. Hane gauza asko bota zituen zakarrontxira baina ez guztiak. Lau poltsa geratzen ziren fakturaz egutegiz eta atxako egunkaris betetakoak. Gauza hauen artean eskutik batzuk zeunden, baina egiaan gutu nazal besterik ez zeunden. Polizia e, zerbaita raroa zegoela artzailearen helbidean konturatu zen, ondarri biako postakutxa baten zenbakia zen. Han ere aitona, e, bere zemeari idatzi zioenean ez zuen inor aurkitzerik nahi. Diepertek sigiruengandik e, gandik konturatu zen, ingeleseko norbaitekin idazten zela eta pentsatzen zuen e, aitona aztarna bat utzi iba zuen, honetan postakutxa baten zenbakia, non giltza bat egin beharko zen. Hane gogoratu zuen e, non zegoen giltza hori. Giltza urreko lorekoa zen eta Elizabeth e, izena zeukan irarrita. Mm, orduan, ondarri biara joan beharko zuten, han behar bada posta bakarra egongo zen, eta e, bien artean aurkitu zuten bide bat ikerketa egik erik, egiteko e, han e, jepertek e, pentsatzen zuen aitona isututa biziela eta ane e, ere bueno Hane eta biok, e, ezekiten aitona biktima ala bazen. Hane e, zuen ulertzen zergatik lurperatu zuen arotxaren biktima bat etxe aurrean. M baina, posik zehunden e, bide bat aburkitu zutelako.